joan den larun batean, urtahilaren ogeita batean, ata prefostan, bekaturaz eguna antolatu zen. Egunosoko programazioa izan da, zientzor bustitzea, bertso dantza, pintxo eta jatzan kontzertuekin. Egunau, LGBT kuia plus komunitateko hiri sustengua erakusteko eta mundu hori barne kaldera eramaiteko antoratu izan da. Ipausko galerian, bahnekalian bereziki, gai hori ez da bat ere johatua eta eskasi handi bat xenitzen da. Elgibetik uia push komunitateari eta bereziki, euskaldun eta elgibetik uia push izateari dagokionez. Proiektu hori Dom Campischtronek hidratztako bekatorosak liburutik oin da. Azken honek maitasun istorio desberdinen lekukotza partekatzen digu homofobiaren aurkako aldagia eginz. Giburuan aipatua da ere, LGBT kuia kuyapus izateak ekartzen dituen zaitasun eta ostopoak eguneroko bizian. Egun honen helburunak guusia denentzat gune seguru bat segurtatzea izan da, bakotsa libre izan da den epaitua edo erasotua izateko jesskurik gabe. Ea larun batunko helburua heejatate biurtzen dugun kolori gusiteko eškal erhibatean bisi gaiteza.